A rakéta egyáltalán nem hasonlított a szórólapon látotthoz, és nehéz volt elinnni, hogy mindjárt indulásra kész. Az egyik oldalából vezetékek meredtek ki, a másikat éppen betapasztották. A mérnök nem értett az űrhajózáshoz, de azt látta, mennyire nem tartják be a balesetvédelmi előírásokat. Megrántotta a vállát, és továbbment. Pontosan ennyi figyelmet fordított a holdon való biztonságos munkavégzésre maga a vállalat is. A munkások embertelen körülmények között robotoltak a végtelen, feltöltésre váró szeméttelepen, és a sivársziklák közt senki nem képviselte érdekeiket. A bányatársaság bármit megtehetett, mivel az ellenőrzést igencsak megnehezítette, hogy a hatóságok egyelőre nem rendelkeztek űrhajóval. Az aktuális 2178-as évben, a parlament éppen megszavazta a támogatást a rakétájuk második fokozatának megépítéséhez. A legtöbb űrbaleset abból adódott, hogy a cég spórolt az anyagokon. Amit csak tudtak, a használat nélkül lebomló fungixból oldottak meg. A forgóalkatrészek bírták is a strapát, de ami nem mozgott, a rejtett zugok és maga a test karbontartás nélkül idővel oszlásnak indult. Az űrhajókat menet közben is folyton foltozták a gépészek, és most már Fron is értette, miért lehet a vak öregember szakmája legjobbja. Az angastyán csak irányította két beosztottját. Ő maga fülét falnak tapasztva kúszott a szerelőjáratokban, kiélesedett hallása segítségével kutatott szétesni készülő darabok után. Fron keresett magának egy sértetlen skafandert. A sárgás-zöld kezes lábasok magukba szívták a fényt, és egy ideig halványan derengtek a sötétben, ami jó szolgálatot tett annak, aki véletlenül áttévedt a hold túlsó oldalára. Őrruháját magára öltve csak azonosító száma különböztette meg a többi alaktól, a sisakok ablakaiban arcok helyett egyforma feketeség látszott. Ez... Tulajdonképpen munkavédelmi praktika volt, így próbálták meg elejét venni az eltérő bőrszínekből fakadó konfliktusoknak. Dulakodásra egyébként nem sok hely akadt. A tíz bányász szűkös kabinban zsúfolódott össze, a rakéta ugyanis alapvetően műsalakkal teli tartályokból állt. Fronnak nem tűnt a csapat túlságosan oldott munkahelyi kollektívának, nyoma sem volt a műszakkezdéskor kezdéskor megszokott ugratásoknak. A mester bizonyára táppénzem van, okoskodott a mérnök. Végignézett a Vézna európai bányászokon. Pontosan olyanok voltak, mint az otthoni viccekben. Azon tanakodott, vajon milyen színűek lehetnek? Mit iszol? szegezte neki a kérdést a szembenülőnek. Kérem, én antimindentista vagyok, felelte egy hangos isak mögül olyan hangsúlyjal, hogy az újoncnak már nem volt kedve tovább beszélgetni. A kizárólagos bányászati joggal rendelkező P-vállalat meghódítani látszott a holdat, de a hétköznapi ember szemében nem lett kevésbé titokzatos hely a Jakob Ár Még mindig tartotta magát az összeesküvés elmélet, miszerint az 1969-es holdraszállást valójában egy tévéstúdióban forgatták le. A teória történetesen igaz volt. Az amerikaiak a legnagyobb titokba juttatták fel a holdra a stúdiót. A stáb küldetése során elvesztette a hangmérnököt és a sminkest, akik pedig sikeresen visszatértek a földre, a következő forgatáson mind rejtélyes balesetet szenvedtek. Arról viszont senki nem tudott, hogy igazából nem az övék volt az elsőség. A szovjetek három hónappal az Apollo 11 előtt landoltak a hold túlsó oldalán. Leszállás közben azonban megsérült az áramtermelő egység, így nemcsak hogy saját stúdiójukat nem tudták megépíteni, de teljesen eltévedtek a sötétben. Képtelenek voltak visszatalálni a holdkompjukhoz, és a legénység odaveszett. Az amerikaiak sikere és a hatalmas nézettség felingerelte a szovjet vezetést, ezért titokban újabb nagyszabású programba fogtak. Három órás történelmi film musical leforgatását tűzték ki célul, és a fejlesztések jó ütemben haladtak. Az énekeseket egy föld alatti bázison képezték, és Petrovör nagy 1971. novemberére készen állt eljátszani az orosz zsidó teljes ember szerepét, amikor az USA mindenkit meglepve sikerrel mutatta be elsőként a hegedűs a háztetőnt. Amerika ezzel végérvényesen győzött a stúdiók versenyében és a szovjetek felhagytak a műzikelekkel. Frontkotrás rakétája recsegve, roppogvas tartolt, és miután a sötét felhők fölé ért, levált róla egy fokozat. Nem tűnt úgy, mint a szándékosan történt volna, a gépészek szitkozódva üvöltöttek egymással. A mérnököt nem zavarta a lárma, még járatrobbantás közben is tudott aludni, úgyhogy kulacsát szorongatva elbóbiskolt. Békésen szendergett, amikor földkörüli pályára álltak. A maci észrevétlenül csusszant ki front ernyet újai közül, belsejében gömbölyű cseppek táncoltak. Bukfencezett egyet, aztán kecsesen visszaereszkedett gazdája markába. Az út kicsit hosszabb volt, mint amit előző nap repülővel megtettek, és most senki nem traktálta őket sorsjegyekkel meg kozmetikumokkal. A mérnök kipihenten ébredt. Amikor kinyitotta a szemét, már a gépészek is a kisfülkében nyomorogtak. Egyikük a repedező kommunikációs egységbe kiabált, míg a másik kábeleket rángatott ki a falból, amiket a résekbe begyömöszölt. Halló, főporta! – ordított a mikrofonos. – Nem hallunk semmit! Fogytán az űrhajónk! Kényszer leszállást hajtunk végre! – a holdfelszín gyorsan közeledett, aztán űrült erővel ütöttek egymásnak a sisakok. Jobbra-balra csapódtak, a kémlelő nyíláson túl pörgött a fekete-fehér horizont, majd végül nagyot zökkenve megállapodtak. Fron elsőként csatolta ki magát. Az űrhajó landoláskor darabokra szakadt, és felszántotta a kőzetet. A kikászálódó csapat bizonytalanul bukdácsolt a bázis fehér kupolái felé, nem látták, de a szétszóródott felszerelés között akadt egy szerkezet, ami tökéletesen működött. A raktár sötétjében, egy lezárt ketrecben különös utitárs jött velük a holdra. A főnök titkára küldte a vállalattól, hogy rendet tegyen a bázison, ahol valami szörnyűség történt. A kalitka automata ajtó most kipattant, és elszánt arccal, világító szemekkel, egy túzok lépett a szabadba. Miután átjutottak a zsilipen, elképesztő látvány tárult eléjük. A plafomból szikrázó kábelek lógtak. A berendezés összetörve hevert a padlót beborító műsalakban. – Még rosszabb, mint gondoltam! – bukott ki az egyik bányászból. Azzal általános morgolódást támadt. Fron kihasználta a kavarodást, és azonnal a munkaügyi irodához sietett. Mindennél fontosabb volt, hogy kislapocskáját ledátumoztassa. Belögte az ajtót, de az félúton megakadt. A HR-es vérbefagyva feküdt a padlón. Átlépte a hullát, és sorra tépte fel a tároló fiókokat. Míg a műszert kereste, a többiek további két holtestet találtak. Élő embert egyet sem. A mérnök rábukkant a szerkezetre, gyanúsan sok darabban volt. Azonnal utat tört magának a főgépészhez. – Ez esélytelen, fiam! – tapogatta meg a vaköreg ember. Hát – Valahogy akkor is be kell jelentkeznünk, közölte frontkotrás, ellentmondást nem tűrően. – Hát éppenséggel a központi nyilvántartóba is belehetne dugni a kártyádat, és az hol van? – az igazgatóságon, a sötét oldalon, vihogott az öreg. De oda lehetetlen bejutni. A legmodernebb technikával őrzik, és senkinek nem adnak időpontot. De még ha be is jutnánk, sosincs félfogadás. Reggeltől estig ebédidő van. Meg kell próbálnunk, nincs más lehetőség. A bányász leemelte sisakját, felállt egy műsalakos hordóra, és elkiáltotta magát. Szaktársak! Sajnos... A műszer megrongálódott, de ha most nekivágunk, nem sokára mind pénzünknél lehetünk. Az akció kockázatos, ezért össze kell fognunk. Én azt mondom, induljunk most azonnal az igazgatóságra. A csapat szkafanderes nem tűnt lelkesnek. Szavartan forgolódtak csizmáikat bámulták, végül az egyikük megszólalt. No, én úgy gondolom, nem kell annyira sietnünk, még rengeteg tennivaló akad itt is. Tennivaló? Csak nem akarsz dolgozni blokkolás nélkül? Nézett körbe a mérnök hitetlenkedve. Ja, dehogy, de nem úgy értettem. Csak éppen most jöttünk meg. Kipakolhatnánk, meg pihenhetnénk kicsit. Fronnak elege volt a nyafogásból. Letorkolta az akadékoskodót. Na, ide figyelj! Nem tudom, ti milyen melósok vagytok, de én egy percig nem lógatom itt talába manélkül, hogy fizetnének érte! Erre már a teszet alkalmazott is levette sisakját. Gondozott frizurájú, szemüveges nőfeje bukkant elő. Az a helyzet, hogy mi nem vagyunk munkavállalók. Ez itt a foglalkoztatás felügyeleti hatóság elit Ellenőr kommandója. Mi csoda? Beépültünk a bányászok közé, hogy rajta üssünk a telephelyen, tette hozzá egy férfi. Na ne! Mind balesetvédelmi ellenőrök, kérdezte a mérnök leplezetlen undorral. Nem mind, én X vagyok, a tűzvédelmi is, jelentkezett valaki. Sorra bemutatkoztak. Vászkez, adóügy, mondta az egyik. Bómen, üzemegészségügy, tisztelget egy másik. Természetesen álneveket használtak az akcióban, melyeket 200 évvel azelőtti kifigből választottak. Ríz egy leszakadt vezetéket vizsgálgatott, kedélyesen jegyezte meg. Igazán prima fogás, rég látta milyen botrányos munkakörnyezetet. – Miről beszél ezt a bázis támadás érte? – szólt rá valaki erélyesen. Az illető az egyik hulla mellett térdelt, már csak ő viselt sisakot. Mindent megrongáltak, és lemészhárolták a személyzetet, folytatta hevesen. Bómen odalépett hozzájuk. Ugyan ez az ember láthatóan akkor zúzta be a koponyáját, amikor lezuhant, mert biztosító heveder nélkül végzett a magasban karbantartást. Az meg ott szabályellenesen tisztította a munkaeszközét. Na persze, és ehhez mit szól? Látja ezeket a nyomokat? Az alak a HRS melkasán égtelenkedő vérfoltra mutatott. Jókor a lábnyom rajzolódott ki. Nem megfelelő állattartás jellemző. Maga nem tudja, mit beszél. Azonnal segítséget kell kérnünk. Az ellenőrök hirtelen elhallgattak. Hicks szólalt meg. Melyik osztályhoz tartozik, hogy utasításokat osztogat? Csendált be, aztán az illető válaszolt. Rendben! Nem vagyok ellenőr, és bányás sem. Csak egy potyautas. De akkor is segítségre van szükségünk. Leemelte sisakját. A fekete hajó, narancssárga bőrű, idegen vezető indián lányát állt előttük. Vászkez felkiáltott. Hallatlan, illetéktelen személy üzemi övezetben... Kollégák ezt feltétlenül írják bele a jelentésbe. Maga meg azonnal hagyja el a szemle területét! A lány mérgesen elviharzott a kommunikációs helység felé. Fron utána sietett. Hé, hogy jutott fel a rakétára? A maga belépő kártyájával. Akkor vettem el, amikor épp... Szóval... Amikor elbúcsúztunk. A bányász. Nem szívesen emlékezett vissza az esetre, de most felderült. Vagyis az a rúgás nem is szerepelt volna a programban? A rúgás igen, csak az nem, ahogy magához simultam. Elnézést. Hát nem tesz semmit. Összetört monitorok előtt álltak. A lány idegesen nyomogatta a gombokat, de a gép nem reagált. Itt már semmit nem tehetünk. Magával megyek az igazgatóságra, jelentette ki határozottan. Felkészültek az útra. A múzeumi dolgozó zseblámpát vett magához, a mérnök pedig megtöltötte kulacsát a teakonyha modulban. Csodával határos módon talált ugyanis egy tartály kék kráteromlás koktélt, ami túlélte a pusztítást, és még az ellenőrök sem foglalták le. Természetesen ott bukkantak rá a gépészekre is, az öregember vihogva summázta véleményét. – Kész őrültség, amire készülnek! Épp ezért! – Kár lenne kimaradnom belőle! Meghagyta embereinek a rakéta javítását, aztán ő is felkerekedett. Már a zsilipnél álltak, amikor az egyik szerelő utánok szólt. Váranak, Mondanom kell valamit! Én sem az vagyok, akinek hisznek! Nem vagyok igazi gépész! Hogyan? fordult vissza az öreg. Hazudtam a jelentkezésnél évek óta nem kapom meg a diplomámat, mert nincs meg a palaui nyelvvizsgám! vallotta be a fiatal ember. A hatkerekű kerekű holdjárót épségben megtalálták. Robotkarok tartották állandó rezgésben, nehogy lebomoljon. Fron eddig csak liftet vezetett, a kék öreg ember pedig nem látott, ezért nem jöhettek szóba sofőrként. A fiatal nő nem esett kétségbe. Egészen hasonló kocsi volt, amit egy ütközéses kiállításon vezettem, és most még csak magyarázdom sem kell közben, szólt lelkesen a sisakjába épített recsegő rádióba. A mindenen spóroló vállalat üzemi járművét nem a kényelem jegyében tervezték. Az utazási élmény a macita kényszer leszállásra emlékeztette. Rázkódva robogtak a sziklák között. A holdilát kép szürke felszínével és fekete égboltjával évszázadokig olyannak tűnt, mintha ősrégi fekete-fehér felvétel lenne. A hatást csak fokozták az első űrhajósok, akik mind fehér skafandert viseltek. Erre a színre is a közvetítés miatt volt szükség, sötétebb űrruha esetén jobban be kellett volna világítani a stúdiót. A fototechnika alapvetően határozta meg az emberiség sorsát, bár ennek kevesen voltak tudatában. Senki nem figyelt fel például arra az érdekes összefüggésre, hogy a fekete-fehér filmek korában a legnagyobb sztárok maguk is mind fekete-fehérek voltak. Ha valaki a való életben találkozott Charlie Chaplinnel vagy Stannal és Pannal, ugyanazokat a fehér férfiakat látta fekete öltönyben, mint a mozivásznon. Pontosan ezért lettek népszerűek. Egyszerűen őket ismerték fel a legtöbben. Nem véletlenül nem futott be egyetlen neonzöld zakós ázsiai bohót sem. A p tevékenységének köszönhetően a XXII. század végére új szín jelent meg a holdon. A világos kék. Műsalakkal töltöttek be kisebb-nagyobb lyukakat, de szabálytalan foltjaival szerte a vidéken látható volt a szemét. Az a valami viszont, ami a frászt hozta rájuk, Teljesen beleolvadt a környezetébe. Az utolsó pillanatban vették észre, hogy ott ül az orruk előtt. Egy nyúl, kiáltotta a nő, ahogy rántotta a kormányt. Fron nem nagyon ismerte az állatokat, mivel polimerik a műanyagföldjén semmilyen növény nem termett meg, nem épült fel tápláléklánc sem. Palau ezzel a természet robotizálása terén nagy előnyre tett szert Európával szemben, ahol még csak most halt ki végleg az élővilág. A mérnök nem tudta pontosan mire képes egy közönséges egérfolytó nyúl, de látta, hogy ez a példány egyáltalán nem közönséges. A nyúl háta magasabbra emelkedett a holdjárónál, füle olyan vastag volt, mint egy emberi kar, és nem volt szüksége kafanderre az állat utánuk erett. Hatalmasakat ugrott, nem lehetett lerázni. Azt hiszem megvan, mi pusztított a bázison, ordította a mérnök. Az üldöző két szökelléssel előttük termett. A járgány megpördült, majd meredeklejtőn szánkázott le. A szánkázásból borulás lett, abból pedig pattogva bukfencezés. Front beüthette a fejét, mert furcsa képet látott. Az égen nyúllal a kezében Pusztulást hozó holdisten nőként ragyogott a lány, míg ő egy piramis tetején feküdt lekötözve, tetőtől talpig kékre festve. Arra tért magához, hogy fejjel lefelé hasal egy kráter oldalán, mellette kisebb sziklák és a kocsi darabjai görögnek. Ostoba képpel bámolta, hogy lefelé gurul zseblámpájuk is, aztán legalul eltűnik egy gödörben. Szorította a macit, és nagyon szerette volna, ha űrsisakban is tudna inni. Az óriás nyúl utolérte őket, barátságosan végig szaglázta mindannyiukat, azután egy kék műs alakfoltnál állapodott meg. – Szeme teszik, – jegyezte meg a tárlatvezető elgondolkodva, miközben feltápászkodott. – Leporolták magukat. Majd körülálták a fekete mélyedést, ahol az előbb lámpájuknak nyoma veszett. Az öreg botjával ütögette a lyuk peremét. Most szembesültek azzal a bosszantó jelenséggel, amiről már az első holdról hazatért űrhajósok is beszámoltak. Míg a földön a fénycsugarak szétszoródtak a levegő részecskéjén, és visszaverődve mindenhova eljutottak, a légkör nélküli holdon csak az a felület volt világos, amit a nap közvetlenül megvilágított. Az árnyékos helyeken egyetlen részlet sem látszott. Ott a legfeketébb feketében nézett az ember. Ebből következett, hogy a holdon megbecsülhetetlen volt a gödrök mélysége. A földön bedobtak volna egy követ, hogy hallják, mikor ér az aljára, de itt még csak hang sem volt éppen a légkör hiánya miatt. Amíg ezen tanakodtak, a nagy fehér nyúl lemászott a mélybe. Pár pillanatig maradt lent, aztán szájában a zseblámpával bukkant elő. Akkos vagy biztatta a lány, és megsimogatta a fejét. Az állat elmajszolta a lámpát. Gyalog indultak tovább. Nehéz szívvel, de könnyű léptekkel haladtak, lelombozva ugrándoztak a holditájon. Fron megpróbálta elkergetni a nyulat, de csak felidegesítette magát. Az elhajított kövek lassan hullottak alá. Még mindig az előbbi látomás gyötörte, ezért a lány utáni ramodott. Még azt sem tudom, hogy hívják. Szólít csak baxnak, vágta rá az öreg. A maga nevét már tudom, hazudta a mérnök. Egyáltalán nem volt kíváncsi az öreg nevére, amúgy is csak öregnek szólította. A, én ré vagyok. Tudja, a szüleim bányásznak szántak. Rémint rétegrepesztés lelkesedett frontkotrás. Nem! Rémint rézs lejtakna. Tudom, ritka hülye név. Mindenkinek hülye neve van, drágám, nevetett a vakember. Ezért szólítanak csak Baxnak. A mérnök nem figyelt a gépészre. Akkor ezért jött ide Ré, hogy lásson igazi bányászokat? húzta ki magát. Egész életemben a holdra vágytam, mindig éreztem, hogy el kell jutnom ide, mintha ez lenne a végzetem. Fron folytatta volna a beszélgetést, de már nem jutott szóhoz. A távolban szokatlan villanások tűntek fel, és mintha megelemenedtek volna a sziklák. Rémült nyúlfalka vágtatott át a tájon, de nem látszott, mielől menekülnek. A túlzok próbálta helyreállítani a fajok közötti egyensúlyt. A macit lenyűgözte a határvonal. Szabályosan, élesen húzódott előttük. Egyik oldalon kápráztató fehérség, másikon a teljes vaksötét. A nyúl ügyet sem betett rá, és az öreg is megállás nélkül ment tovább. Az imbolygó szkafander sárgás zölden derengette feketeségben. A többiek is utánuk indultak, és átlépve a határon megtapasztalták az árnyék, újabb bosszantó tulajdonságát. Mivel napfény nem jutott szemükbe, a sötét oldalról visszanézve már nem látták a világosat, mintha ablaktalan szobába zárták volna őket. Ant, mint az irodámban áramszünetkor, gondolta a mérnök. Kezes lábasaik nem sokáig világítottak, és amikor az utolsó is kialudt, a csapat teljesen összezavarodott. Mi lenne, ha – Visszamennénk feltöltődni – hallatszott a mérnök hangja. – Az nem jó. Mire visszaérne, újra elsötétülne – válaszolta a lánya sötétben. – Kövessenek engem, én pont úgy látok itt is, mint a másik oldalon – ajánlkozott az öreg. Így botladoztak egymás vállára tett kézzel, legelől bakstapogatott tapogatott botjával, ami most már egyáltalán nem volt fehér. – Egy ponton az öreg megtorpant. – Van itt egy emelvényszerűség vagy kerítés? – bizonytalankodott. – Mászunk át rajta. Ez az. Valami váratlanul megrázkódott, aztán megmozdult. – Hé, ez indul! Szedjenek le róla! Ugorjon le! Mi a fene ez? Értetlenül álltak, amikor sárgás-zöld fénypont jelent meg a semmiben. A pont vékony csíkká változott, aztán egyre vastagodott. Lassan megértették, miféle szerkezet ez. A sziklák között szállító futott végig, ami a napos oldalról indult, magába szívta a fényt, és világító mozgójárdaként haladt tovább. – Milyen szerencse, hogy rátaláltunk! Igazán ötletes! – lelkendezett a lány, ahogy felszálltak a futószalagra. Ezt is magának építette a vezetőség a dolgozók pénzéből, köpött egyet Fron. Folyton elfelejtette, hogy űrsisakban van. Kényelmesen utaztak. Nézelődésre azonban így sem volt mód. Két oldalt csak a komor feketeség magasodott. Nagy sokára aztán elől is fénytámadt. Az út végén egymásba kapcsolt kupolák rajzolódtak ki. Mivel már messziről meglátták az őrséget, a szalagról leszállva lopóztak az épülethez. A főbejárat előtt harcias robot járőrözött, jóval fejlettebbnek tűnt, mint amilyenekkel a mérnök és kulacsa eddig találkozott. A polimerikai robotok, ezek a mozdulatlan emberformájú dobozok rég elavult technológiát képviseltek. A palauiak a bányászokra súzták a sok ócskaságot. Az arisztokrácia fényes termeiben élethő humanoid pincérek forogtak. Nemcsak tökéletesen kifinomult mozdulatokkal szervírozták a különböző fogásokat, de valódi érzelmekkel is rendelkeztek. Elégedettséget éreztek, ha a vendégnek ízlett az étel, és olyan is előfordult, hogy napokig nem mentek be dolgozni, ha nem kaptak borravalót. Heves érzelmi szintre programozták az őrszemet is. Teljesen valószerű orcimpái idegesen remektek. Megformálásához a mintát a fővárosi csatornázási művek ügyfélszolgálatának egyik munkatársáról vették a kora 2000-es évekből. Három lépésenként megállt, villámgyorsan megfordult, és minden kommunikációs csatornál leadta ugyanazt a figyelmeztető üzenetet. Időpontra jött, nincs félfogadás! Aztán szemüvege felizzott és lőtt. Egy elit katona reflexei, egy túzok tűzereivel suttogta ré. A bányász nem beszítette el lélek jelenlétét, érezte, hogy már közel a cél. Itt semmi esélyünk. Kell lennie hátul egy gazdasági bejáratnak? szólt higgadtan. Megkerülték a kupolákat. A díszes bejáraton túl viszont mindent guztustalan kék műsalak borított. Előbb bokáig gázoltak benne, aztán a trutymó már a térdükig ért. Mire leghátul meglátták a kisfehér ajtót, a nyúl épp, hogy ki tudta dugni az orrát a műsalakból. – Ha ezt tudnák az ellenőrök! – röhögött Bax. Botjával kasszált maga előtt, és már lépésekre volt a bejárattól, amikor egyszer csak elmerült. A többiek azt hitték gödörbe lépett, de tévedtek. Egy pillanat múlva valami őket is lerántotta a mébe.